«Оночі?» – здивувався Данило. «Що для нас ніч, коли має зійти козацьке сонце?» – заграв стрілами брів Сагайдак. «А як переберемось тепер через Броди?» «Коли проскочимо козацький, то проскочимо і татарський. Броди не журба. І щось своє згадав Сагайдак. А от є інші в людині Броди. Блакитний, як досвід дитинства. Потім на сон, хмільний брід кохання. Далі безмірної роботи і турботи, а зрештою онуків і прощання. Мій дід бувало казав, чотирма бродами стікають води життя, а назад не повертаються. Людей треба рятувати, обірвався гайдака мусульбас. Той по конях. І вони при місяці проскакували води і броди, кілька разів полохали на лугах сонних качок, а коли зупинилися перед будинком правління, мусульбас вийняв з кишені чи то торбинку, чи то кесет і подав Данилові. Ось тобі влада в руки. Печатка. Тільки більше орудуй головою, а не печаткою. Він простягнув Данилові руку. Той бувай. Куди ж ви? Знову на броди, відповів Сагайдак. А коли мусульбас пішов до коней, тихо запитав Данила. Ти чув, як у ставках цукротресту скидалася риба? Чув? І що подумав собі, Уночі забрести вставок, а вранці хоч дітям наварити юшки. Догадливий ти, примружився Сагайдак. На твоєму місті і я зробив би це. То не відкладай таке діло. І що воно за людина? Підсміється, насміхається, чи насправді хоче якось допомогти? Сагайдак певне зрозумів, що думає Данило, шепнув йому. А хочеш, я тобі посувлю. Це ж як оторопів ще не обраний голова. Завтра, після зборів, ми з тобою вкрадемося на найбільший став, де й півпудові коропи вигулюється. Там господарює мій добрий знайомий, той підкотимось до нього з возом і мішками, а післязавтра вари юшку і дітям, і орачам. Збиваєш, хлопця, з пуття? негадано обізвався од брички мусульбас. На це Сагайдак невинно відповів. Та ні, це ми, як рибалки, про королівську юшку говорили. Королівську чи цвиганську? запитав без огурь. Отак негадано і розгорнулась нова нелегка сторінка його життя. І, перше, з чого він почав головування, обійшов усі хати села, заглянув у очі і старих і малих, набрався з них журби на руки та й пішов. На сепараторний пункт, де господарював його друг Василь Гарматюк, веселий чорнявий красень, який нещодавно повернувся додому з далекої прикордонної застави. Друзі обнялися, міцніший Василь легко підняв Данила вгору. «Василю, не відривай мене від землі, на це діло знайдуться інші». «Бідні ти Даниле, ох і бідні!» засумували сизі незвичні на темному виду очі. Будеш і ти зі мною, бідним, пообіцяв Данило. Це ж як? Сідай, послухай. Нам треба рятувати життя насамперед дітей. Завтра ж для них відкриваємо дитсадок. А що маємо для нього? От і допоможи нам. Чим же я можу допомогти, здивувався і насторожився, гарматюк. Отим молоком, що приносить тобі на пункт. Звітуєшся ти раз на місяць. Раз, то поки твоє начальство розбереться, що й до чого, ти віддавай мені якусь частку масла. За нього я вторгую все потрібне дітям. А з відвію будемо робити пісний сир. Його вийде, як я підрахував, по 300 грамів на людину. А це вже щось важить? Швидко, по ти підрахував, угудливо похитав головою Гарматюк. Мусив підраховувати. Не я, сама біда підрахувала... Завтра ж рибалок спроваджую на річку, і злову будемо варити на полі юшку для всіх. Ще щастя, що маємо річку і ліс. Темний вид Гарматюка взявся блідістю. Данило, це ж через місяць суднам у Данила затремтіли вуста. Він обняв друга. Не треба, Василю, такої сумної. Не всякий злочин є злочином. Повір, люди зрозуміють нас. Колы, похнил Василь. Як не теперь, то в четвер.